Дзен і мистецтво догляду мотоцикла. Глава 25. Сьогодні зранку я розглядав розв'язання проблеми заклинення, класичного лиха, спричиненого традиційним мисленням. Настав час перейти до її романтичної паралелі технологічної потворності, до якої призвело традиційне мислення. Дорога усе вигиналася, перекочувалася пустельними пагорбами. Тоді завела нас до вузької смуги зела, що оповила містечко Вайтберт, далі до широкої ріки Салма, що стрімко тече поміж високих схилів каньйону. Спека просто не степня. Білі скелі каньйону аж засліплюють. Ми всі петляємо дном вузького каньйону, Нервуємо через напружений транспортний потік, де далі більше гнітить пекельна жарота. Потворність, від якої втікали сазерленди, зовсім не притаманна техніці. То їм просто так здавалося, адже в техніці взагалі важко викривати щось незугарне. Технологія – звичайне виготовлення речей. А виготовлення речей природно не може бути потворним. Інакше б не існувало такого поняття, як краса в мистецтві, яке також є виготовленням речей. Власне, корінь слова «техніка» – «техне» грецькою і означає «мистецтво». Стародавні греки ніколи не виділяли мистецтво від виробництва, тож і ми створили для них окремих слів. І матеріалом сучасної технології також непритаманна подворність. А таке часом доводиться чути. Пласмаси і синтетичні матеріали, які масово виробляються, самі по собі непогані. З ними просто пов'язані недобрі асоціації. Людина, що більшу частину свого життя провела е за кам'яними мурами у в'язниці, найпевніше споконвік вважатиме камінь бридким матеріалом, нехай він є основним матеріалом для скульптури. А людина, що жила в оточенні відразливого пластику ще від пластмасових дитячих іграшок, і впродовж життя її оточувала предмети дешевого широкого вжитку, також вважатиме цей матеріал потворним. Та справжньої потворності сучасній технології не виявлено у жодному сучасному матеріалі, ані у формі, ані у дії, ані в продукті. Потворні лише ті предмети якості, яких виявляється низькою. Ми просто звикли приписувати якість тим об'єктам чи суб'єктам, які справляють на нас таке враження. Справжня потворність це не результат дії якогось із об'єктів технології. І якщо прямувати тропою Федрової метафізики, вона не є творенням якихось суб'єктів технології виготовників чи споживачів. Якість або її відсутність не ні в суб'єкті, ні в об'єкті. Справдешня повторність полягає у стосунках між людьми, що виробляють техніку, і речами, що їх вони виготовляють. А в підсумку, такі ж стосунки виникають поміж людьми, що послуговуються технікою, і речами, що їх вони використовують. Федер Чував, що вмить сприйняття істинної якості, та навіть не сприйняття, а вмить істинної якості, немає ані суб'єкта, ані об'єкта. Існує лише відчуття якості, яке згодом сформує усвідомлені суб'єкти і об'єкти. Умить істинної якості суб'єкти і об'єкти ідентичні. Це є істиною. Татвам Асі, ти є це санскрит. І у панішадів, що також має своє відображення у сучасному вуличному жаргоні, врубався, оце так, второпав, є сленговим варіантом цієї ідентичності. Так от ця ідентичність є підваленою майстерності всього технічного мистецтва. Саме цього бракує сучасній ідеалістично продуманій технології. Її виготовник не відчуває особливої ідентичності з нею, користувач не відчуває особливої ідентичності з нею, і власник не відчуває з нею особливої ідентичності. А тому, за визначенням Федер, вона не має якості. Стіна, що її Федер бачив у Кореї, була технологічною дією. Вона була красивою, але не внаслідок якогось майстерного розумового планування чи наукової підготовки робіт, а чи додаткових витрат на стилізацію. Вона красива, тому що люди, які працювали над нею, робили все підсвідомо і мали власне бачення. Вони не відмежовувалися від роботи так, щоб виконати її неправильно. Саме в цьому усерді всього розв'язання. Спосіб розв'язання конфлікту між людськими цінностями і технічними потребами – це не втеча від технологій. Втекти неможливо. Щоб розв'язати конфлікт, потрібно зламати бар'єри дуалістичного мислення, які заважають справжньому розумінню того, чим є технології. Це не експлуатація природи, а злиття природи з людським духом у певну єдність, що їх перевершує. Коли це перевершення втілюється у таких подіях, як перший політ літака через океан, чи перші кроки людини на місяці, тоді відбувається певне суспільне визнання неперевершувальної сили техніки. Але це перевершення мусить також відбуватися на індивідуальному рівні, на особистісній основі, в житті самої людини і не так драматично Стіни каньйому тут усі ціли вертикальні. Щоб прокласти цю дорогу, в багатьох місцях доводилося підривати гулу. І немає кружних доріг, лише дорога вздовж річки. Може, мені це лише здалося, але річка в цьому місті вужча, ніж була годину тому. Таке особистісне перевершення конфліктів технологією не обов'язково має бути пов'язане з мотоциклом. Воно може відбутися навіть на примітивному рівні, як, скажімо, загострення кухонного ножа, круїння сукні чи лагодження поламаного стільця. Основні проблеми незмінні. У кожному випадку існує і красивий, і подвожний спосіб зробити справу. А от для того, щоб досягти високоякісного красивого способу виконання, Потрібно мати і здатність бачити, що таке гарно, і уміння вибирати базові методи для досягнення цієї краси. Потрібно поєднати і класичне, і романтичне розуміння якості. Характер нашої культури такий, що коли шукатимеш інструкцію для виконання якоїсь роботи, то знайдеш в ній лише класичне розуміння якості. Ти дізнаєшся про те, як при загострюванні ножів слід тримати лезо, як користуватися швейною машиною, як змішувати і накладати клей. При цьому вважається, що добре вийде тільки тоді, коли застосовувати перевірені методи. Одначе не враховується здатність визначити, як це добре. І як результат – Досить типовий для сучасної технології ми маємо такий загальний нудний зовнішній вигляд, і тоді вже потрібна поверхова стилізація для її сприйняття. А на чутливих до романтичної якості це впливає ще гірше. Тепер усе не просто гнітючі сіри, а ще й на показ. Складився докупи. І отримаєш досить точний загальний опис сучасної американської техніки, стилізовані автівки, стилізовані навісні товари, стилізовані друкарські машинки, стилізований одяг, стилізовані холодильники, наповнені стилізованими продуктами у стилізованих кухнях стилізованих будинків, стилізовані пластикові іграшки для стилізованих дітей. Які на різдво і в дні народження не відстають у стилі від стильних батьків. Ти сам маєш бути страшенно стильним, щоб тебе не нудили до всього. Отой стиль дошкуляє найбільше. Технічна потворність оздовлена романтичною пишнотою у спробах людей створити красу і отримати прибуток тих людей, які хоч і стильні. Та не знають, з чого ж їм почати, бо їм ніхто й ніколи не казав, що в цьому світі існує така річ, як якість. І саме вона реальна, а не стильна. Якість – не здоба, що нею можна прикрашати суб'єкти і об'єкти, як новорічно ділим гірляндами. Справжня якість повинна бути джерелом суб'єкта і об'єкта, цією населеною, з якої має прорости дерево. Щоб дійти до такої якості, потрібно буде застосувати процедуру дещо відмінно від звичних інструкцій, що супроводжують дуалістичну технологію і містять інструкції. Крок перший, крок другий, крок третій. Саме в це їй повнуло заглибитись. Після численних поворотів вздовж схилу каньйону ми зупиняємося на перепочинок у перелізку з приземкуватими деревцями. Попід деревами бура випала на трава, загриджена сміттям після пікніків. Я знеможена падаю у затяну, згодом, мружучись, вдивляюся в небо. Відколи ми їдемо по цьому каньйону, я так його і не розгледів. Воно здіймається над стінами каньйону, прохолодне, синє і далеко-далеко. Кріс навіть не йде поглянути на річку, як це зазвичай робить. Він також стомився. І довольняється тим, що просто сидить у купому затінку дерев. У цьому затінку дерев. По деякому часі він зауважує, що десь там, поміж нами річкою, є стара водозбіжна колонка. Вказує в той бік і я теж її помічаю. Кріс спускається до неї, я бачу, як він качає воду собі на руку і плескає на обличчя. Я підходжу до Кріса, качаю йому воду, щоб він міг умитися обома руками. Я і собі вмиваюся. Вода приємно холодить руки і обличчя. Потім ми вертаємося до мотоцикла, сідаємо і знову вирулюємо на дорогу. А тепер про рішення. У цій шитокі досі вся проблема технічної потворності розглядалася в негативному ключі. І йшлося про те, що романтичне ставлення до якості, яке мають Сазерденди, Безнадійний, неможливо жити лише на облудних емоціях, доводиться іще працювати з підваленою формою Всесвіту і з законами природи, а коли вони стануть зрозумілими, тоді можуть полегшити працю, позбутися хвороб, перемогти голод. З іншого боку, технологія, заснована на судодуалістичному розумінні, також засуджується. Бо, надаючи такі матеріальні блага, вона перетворює світ на стильне смітєзвалище. Та настав час припинити все засуджувати і перейти до конкретних відповідей. Відповідь полягає у твердженні Федера про те, що на класичне розуміння не слід накладати романтичну уздобу. Класичне і романтичне розуміння варто об'єднувати в зародку. Наш спільний всесвіт розуміння перебував в процесі уникання романтичного і раціонального світу до історичної людини, у його запереченні. Ще з досократівських часів заперечувалося пристисті і емоції задля вивільнення раціональної свідомості з метою осягання досі невідомих законів природи. А нині настав час розширити розуміння систематизації природи шляхом відновлення тих пристрастей, яких колись уникали. Пристрасті, емоції як чуттєва сфера людської свідомості також є частиною систематизації природи, центральною частиною. Сьогодні ми просто засипані ірраціональним сліпучим потоком інформації у науках, Бо ж не існує раціонального формату, бодай, для якогось розуміння наукової творчості. Нас накриває хвиля стилізації в мистецтві, у красних мистецтвах, бо мало що асимілюється або впроваджується у базову форму. Є художники, які не мають наукових знань, є науковці, які не мають артистичних знань, а є і цілковито позбавлені духовного чуття ваговитості, і ми і маємо наслідки не просто кепські, а катастрофічні. Давно вже настала пора для воз'єднання мистецтва і технологій. У девізів я було завів мову про душевний спокій під час роботи з технікою. Але мене висміяли, адже теми я торкнувся поза тим контекстом, в якому вона до мене прийшла. А тепер, гадаю, і з'явився контекст щоб повернутися до душевної рівноваги і розглянути, про що тоді йшлося. Душевна рівновага – це хит не поверхового технічній роботі, саме в ній вся суть. Її викликає лепська робота, а кепська робота її порушує. Спеціалізація, вимірювальні прилади, контроль над якістю, контроль на виході – це все засоби що використовується для збереження душевної рівноваги людей, відповідальних за роботу. Зрештою, в підсумку має значення лише душевний спокій і більше нічого. А причина полягає в тому, що душевна рівновага – це підґрунтя сприйняття якості. Вище за класичну чи романтичну якість, воно їх обидві об'єднує і мусить супроводжувати весь процес виконання роботи. Бачити те, що здається гожим, і розуміти причину, чому це добре, а також бути з цим благом заодно у ході виконання роботи, означає культивувати внутрішній спокій, душевну рівновагу, щоб це благо крізь неї просвічувало. Я говоритиму про внутрішню душевну рівновагу. Вона безпосередньо не пов'язана із зовнішніми обставинами. Вона може виникати у монаха під час молитви, у солдата під час важкого бою, у токаря, що знімає останню стружку в одну десятитисячну сантиметра. Вона складається із самоусвідомлення, що вимагає цілковитої злуки з обставинами. І у цієї злуки є велика кількість рівнів. І є велика кількість рівнів спокою, які важко осьогнути, як і відомі види діяльності. Вирошини наших досягнень то якість, яка виявляється в одному напрямку. Вони почасти позбавлені сенсу і бувають недосяжними, якщо їх не розглядати одночасно з океанськими безодніми самоусвідомлення, відмінного від самосвідомості, яка виникає лише при душевній рівновазі. Цей внутрішній спокій виникає на трьох рівнях розуміння. Фізичного спокою здається досягти найлегше хоча і в нього є свої численні рівні, про що свідчать випадки здатності індуїстських містиків лишатися живими впродовж багатьох днів після поховання. Розумовий спокій, коли зникають зайві думки, уже важчий, однак його теж можливо досягти. Та найважчий спокій цінностей, за якого відсутні спонтанні бажання, а всі життєві акти відбуваються без бажань. Часом я думаю, що ця внутрішня рівновага, цей спокій духу подібний, якщо не тотожний, і з тим спокоєм, який охоплює на риболовлі, що почасти пояснює популярність цього зняття. Просто нерухомо сидіти з вудкою біля води, практично ні про що не думаючи, нічим не переймаючись, ось що знімає всю внутрішню напругу і фрустрацію, усе те, що дотепер заважало впоратися із негаразним. Все, що отруювало боготворністю і дії і думки. Звісно, щоб полагодати мотоцикл, ти не мусиш іти на риболовлю. Часом досить випити чашку кави, пройтися кварталом, просто облишити хвилин на п'ять роботу і мовчки посидіти. Коли це зробиш, то майже відчуєш, як наростає внутрішній душевний спокій, який все є виявить. Недбалий догляд повертається спиною до внутрішнього спокою і приявленої якості, а поважнаєшся обличчям і все владнається. Форма повертання та в один та в інший бік нескінченні, але мета незмінна. Я вважаю, коли ввести цю концепцію душевної рівноваги і зробити її основною в акті технічної роботи, то можлива звука класичної романтичної якості на базовому рівні, у практичному контексті роботи. Я вже згадував, що таку злуку можна помітити у досвідчених механіків і слюсарів. Її видно і в роботі, що її вони виконують. Сказати, що вони не митці, значить не розуміти природи мистецтва. Вони володіють витримкою, турботою, увагою до того, чим займаються, ба більше, вони наділені не нав'язаною душевною рівновагою, а душевною рівновагою, яка є результатом певної гармонії в роботі, за якою немає ані головного, ані підлеглого. І матеріали, і мислення майстра змінюються в унісону, хоч і плавних рівних змін, доти, доки його розум не досягне спокою саме тієї миті, коли матеріал набуде певної подоби. У всіх бувало в житті такі хвилини, коли ми займалися саме тим, чим хотілося. Зіщу тім, що, на жаль, відбувається якесь відокремлення таких моментів і самої роботи. А механік, про якого я кажу, так не відокремлює. Про такого, кажуть, зацікавлений ремеслом, захоплений роботою. А приводить до такого захоплення в онгарді свідомості відсутність відчуття балансу суб'єкта і об'єкта. Розумітися, бути природним, триматися – існує чимало виразів для передачі того, що я маю на увазі під відсутністю двоїстості об'єкта-суб'єкта. Адже йдеться про речі, давно відомі як народна мудрість, здоровий глузд, буденне розуміння роботи в майстерні. Але в науковому розумінні слів на позначенні відсутності двоїстості об'єкта-суб'єкта небагато або ж учені уми відміжувалися від усвідомлення такого розуміння на користь формального дуалістичного наукового погляду. У дзинбодизмі відоме просто сидіння, медитативна практика, за якою ідея двоїстості себе самого і об'єкта не домінує у свідомості. Теж ми кажу тут і про лагодження мотоцикла. Просто лагодження. І в цьому ідея двоїстості себе самого і об'єкта не домінує над свідомістю. І якщо у тебе не буде відчуття відокремленості від того, чим ти займаєшся, тоді можна сказати, що тобі не байдуже те, над чим ти працюєш. У цьому і полягає небайдужість, у відчутті єднання з тим, що робиш. І коли з'явиться це відчуття, тоді побачиш і зворотній бік небайдужості, якість. Отож, коли маєш справу з мотоциклом, то, як і у будь-якій іншій роботі, потрібно культивувати душевну рівновагу, про яку ти себе не відокремлюєш від довколишнього. І коли ти досягнеш в цьому успіху, тоді і природного даватиметься решта. Душевний спокій породжує справжні цінності. Справжні цінності породжують правильні думки. Правильні думки приведуть до правильних дій, а правильні дії, в підсумку, дадуть таку роботу, що стане для інших матеріальним відображенням в його загадку. Саме в цьому полягає сенс тієї стіни в Кореї. Вона була матеріальним відображенням духовної реальності. На мою думку, якщо ми збираємося змінювати світ і зробити так, щоб у ньому краще велося, то слід не просторікувати про політичні стосунки які в будь-якому разі будуть дуалістичними, наповненими суб'єктами, об'єктами і їхніми відносинами. І не про програми, які хтось повинен виконувати. Я вважаю, що це такий підхід, коли починають робити з кінця і думають, що то лише початок. Програма політичного характеру є важливим кінцевим продуктом соціальної якості. І вони будуть ефективними лише за умови правильної базової структури соціальних цінностей. Соціальні цінності правильні лише тоді, коли правильні індивідуальні, перш за все, перетворені світу слід світ, світ починати у своєму серці, у голові, в руках, а тоді вже рухатися далі. Інші нехай собі мізкують, як покращити долю людства. Я ж просто хочу поговорити про те, як лагодити мотоцикл. Мені, здається, те, що я мушу сказати, важить значно більше. Перед нами виникає містечко Лігінс. Тут ми бачимо чимало мотелів. Далі дорога звертає від каньйону бік і простягається вздовж меншої протоки. Здається, далі вгорі вона веде до лісу. Справді, тепер ми їдемо серед високих прохолодних сосен з'являються туристичні і інформаційні дороговкази. Дорога звивається далі вище, і враз ми опиняємося серед привабливих прохолодних зелених лук, оточених Сосновим гором. У містечку Нью-Медоус ми заправляємося, купуємо дві бляшанки мотожного мастила і дивуємося, як усе навколо змінилося. Та на виїзді з міста я зауважую, що сідає сонце і мене накриває пополудні знемоги. Вранці з елогірських лук мене босвіжило, та надто вже довго ми перебуваємо в Русі, Минаємо тамарак, і дорога з зел зелених лук спускається і в'ється серед сухої піщаної місцевості. Здається, це все, що мені сьогодні хотілося розповісти в Шатокі. Вона була доволі довгою і вибонь найважливішою. Завтра я розповідатиму про те, що навертає людину до якості і що від неї відвертає, і про деякі пастки і проблеми, що при цьому виникають. Від помаранчевого сонячного світла у цих піщаних землях, таких далеких від дому, виникають дивні відчуття. я все гадаю, що відчуваю саме, що ввечері накочується неспогненний сум, коли день уже назавжди зник. А попереду нічого крім насування темряву. Жовта харячу бару змінює тьмя на бронзово, світлою далі показує все те, що довго-довго освітлювало за дня, та вже, здається, без ентузіазму. За тими висхилими пагорбами гинув маленьких будиночках є люди. Вони тут проводять цілі дні, зайняті буденною працею. І на відміну від нас не вбачають у цьому тим нічому сутінковому пейзажі нічого незвичайного чи особливого. Коли б ми з ними стрілися вранці чи за дня, то вони б дивувалися, чому ж ми тут опинилися. Але за... зараз, увечері, вони проти нашої присутності. Робочий день добіг кінця. Настав час що його проводять за вечерею з родиною, час відпочинку й усамітнення. І ми подорожуємо далі. Їдемо безлюдним шосе дивні незнайомі місцевості. Мене охоплює гнітюче відчуття ізольованості і самоти. Із заходом сонця я геть підупадаю духом. Ми заїжджаємо на порожне шкільне подвір'я, Під розлогою тупою, я змінюю в мотоциклі мастилу. Кріс сердитий. Дивується з довгої зупинки. Він, певно, не знає, що дратується лише через час доби. Поки я міняю мастило, він розглядає мапу. А тоді ми її вивчаємо вдвох і вирішуємо, що й не трапиться пристойний ресторанчик, ми там неодмінно повечерюємо і заночуємо у першому ж годящому місці. Настрій його поліпшується. Вечерюємо ми у місті Кембридж. На двір виходимо вже поночі. Фара освітлює нам шлях, другорядну дорогу в бік орегону, а тоді вимальовується табличка з написом Кемпінг Браунлі що у міжгір'я. В темряві важко визначити, що це за місцевість. Ми їдемо грунтівкою поміж деревами і кущами і заїжджаємо на стоянку. Здається, крізь крім нас тут нікого. Мотор вимкнено, ми розпаковуємо вантаж. І чуємо, що неподалік дзюрчить струмок, якась пташка світкнула, і все тиша. Мені тут подобається, каже Кріс, тут дуже тихо. А куди ми поїдемо завтра? До регуна. Я даю йому ліхтарик, щоб просвітив, поки я розкладатиму речі. А я там колись був, можливо, то я не впевнений. Я розкладаю спальні мішки. Для кріса розстляю мішок на столі для пікніків. Ця новина дуже його тішить. Цієї ночі ми спатимемо без задніх ніг. Незабаром чую глибоке дихання, він уже спить. Ех, якби ж то я знав, що йому сказати, що про що запитати. Часом я відчуваю до нього неймовірну близькість, Або та близькість не має нічого спільного з тим, про що йде мова. А буває так, що він такий віддалений, неначе за мною спостерігає з якоїсь невидимої криївки. А інколи просто бавиться, і геть зникає відчуття близькості. Часом, коли я роздумував над цим, мені спадало на думку, що йде про проникнення в думки іншої людини – це ілюзія спілкування, мовне вигажда, припущення про те, що буває якийсь обмін поміж людьми. А насправді абсолютно неможливо пізнати ставлення однієї людини до іншої. Спроба довідатися, що коїться в чужих думках, спотворює бачення. А я, певно, намагаються відшукати ту ситуацію, коли виникне щось неспотворене. Можливо, це через його манеру запитувати. Не знаю.